Grigori Alexandrescu, epistolă către Voltaire Din ziua când am citit scrisoarea către Horace, doream de s-ar fi putut toată la să las, să-ți scriu pe un ton măreț, cât mai măreț s-ar putea, și să-ți spornesc un bilet lucrat în fabrica mea. Dar auzisem că voi, poeți, scritori vestiți, îndată ce ați murit, vă faceți cam neciopliți, cam groși necivilizați și, drept să spui, mă temeam să nu-mi întorci un răspuns mai aspru decât doream. Răspuns ca cel ce zici că în anul trecut ți-a dat din partea lui Boluie un secretar neînvățat. Aici, ca și la voi, se află mult nătărăi, care s-ar da bucuros că sunt secretari tăi. Cu toate acestea, acum dorința mea o ascult, respectul numelui tău nu mă oprește mai mult. Și, paieți bine-o sau rău, slobod din partea mea ești. nu te dacă în rai, dacă în iad locuiești, la ce fel de munci pedepsi, păcatele ți te-au supus și dacă în lungi frigări dracii acolo te-au pus. Sunt sigur că sfinții toți asupra ți-au reclamat și chiar de nu-i fi prăjit, ești negreșit afumat. Trebile acolo în iad nu merg ca aici pe pământ, unde păgân sau creștini cu toții la un loc sunt unde vedem fericiți pe cei mai mari păcătoși și soarele luminând pe răi ca pe credincioși. Faptele acolo ne pun la locul drept meritat. Dar spune-mi, te rog, Voltaire, tu ce folos ai aflat, deși alegei i vrășmaș, să critici, să osândești acele înalte cântări, acele gândiri cerești, care al naturei stăpâni el însuși le-a însuflat. Pre slava numelui său, poet împărat. De nu ca om, ca creștin, dar însă ca autor, vrednic erai, socotesc, să simți înălțimea lor și geniul tău frumos până acolo să-l sui. Cerul tăria vestind faptele mânelor lui, din pavilionul de nori, acel prea înalt tunând, cu fulgerei de foc și lui răsturnând, Pământul din temelii clătit, desrădăcinat, suflarea acelei mânii ce mările a întărătat. Aceste mărețe trăsuri, tu cum le desprețuiești? Idei, icoane, figuri, toate în ele găsești. Rasin, pe care-l iubeai, din ele s-a adăpat. Rousseau, pe care-l urai, adesea l a imitat. Toate acestea le știi, dar furiați te-a orbit. Tu? Ca odată satan, pe om din rai l-ai gonit, nădejdea, rodul ceresc, în inimi o ai călcat. Și care despăgubiri în locul ei ne-ai lăsat? Ucideri și desfrânări, iată ce-ți suntem datori. Viața ai făcut-o grea, sărmanelor muritori, iar pe scelerați i-ai scos din jugul lor neplăcut. Vor în zadar ați găsi un cuget ce n-ai avut. A zice că te-ai luptat, abuzul să războiești. Nu, temelia-i surpat în dogmele creștinești. A, dacă talentul tău, mai bine întrebuințat cu soarta-i a se lupta pe om l-ar fi înarmat. Dacă pe drept întărind, pe răi ar fi îngrozit. Îngere, îngeri, numele tău cu drag l-ar fi pomenit. Ani ai trăit în destui, rolă măreața ai jucat. Ai lumei stăpânitori adesea te-au vizitat. Acum acestea pe noi nimic nu ne folosesc, iar Duhul-ți nemărginit e singur ce pismuiesc. La toate ai fost norocit, nu crezi că atât izbuteai de-ai fi avut să formezi limba în care scriai, dar veacul te-a ajutat. În vremea când te-ai născută, stilul era curățit și drumul era făcut. Altfel e în țară la noi. Noi trebuie să formăm, să dăm un aer, un ton limbii în care lucrăm. Pe nepătute cărări loc de trecut să găsim și nelucrate câmpii de ghimbi să le curățim. Aș vrea să poți să înviezi. o zi numai să trăiești. Par nasul nostru să-l vezi, apoi să ne mai vorbești. Unul... Iscoditor trisc de termini încornorați, lipsiți de duh creator, numește pe toți ceilalți, se plânge că nu înțeleg acei care-l ascult, în vreme ce însuși el nu se înțelege mai mult. Altul, strigând furios că suntem neam latinesc, ar vrea să nu mai avem niciun cuvânt creștinesc și a lumei să-i arătăm că nu am degenerat. Altul, ce scrie pe șleau ca preotul de la sat, zice că a dezlușit, se crede simplu, iar eu mă trag parte privesc și scriu cum dă Dumnezeu. Cu toate acestea luăm titluri de mari autori, dăm sfaturi și o sândim, ne facem legiuitori, ne credem pe cât putem ai lui ne nepoți, râdem de unei câțiva și publicul de noi toți. Amestecul întâmpinat, întâmplat în limbile omenești, când s-a zidit acel turn în vremile păgânești, n-a fost atât de pestriți, n-a putut fi mai ciudat decât acel ce aici urmează neîncetat. Uniți am face ceva, am fi de vin folos. Avem un dialect bun, ușor și mlădios. În el, fiește ce cuvânt nu e ca la voi legat cu un articol semeț, cu un pronume ciudat. Pronume, articole lungi care sufletul scot și seamănă când pușesc suita unui despot. Dar de ce mai mult să vorbesc? Câte am avut de zis, câte de tine gândesc, mă vezi că slobod le-am scris, cât pentru noi lucruri mari nu e să nădăjduiești. Numai aracel Dumnezeu, sub mâna căruia ești, Duhul unirei de sus, spre noi de-l va porni, părerile ce se bat, el nu mai le va voi. Altfel decât să gândesc că noi ne-am alătura, mai ales ne-aș putea să crezi că tu te vei boteza.